коли б о той онук знав, як він бажаний був у родині не тільки дідовій бабі, але й батькові, який, згідно з теоретичними даними, мав уробляти з нього над людину. З різних записок, які Славко губив по книжках і столах, виходило, що він оженився на Орисі головне тому, що була це в його очах Гідна партнерка для створення юберменша. Його одруження нібито було більше підпорядковане расовій гігієні, ніж серцю. Женити міцних і родити міцних. І що за злий жарт долі? Його син, що мріяв про надлюдину, не міг дати життя звичайному людському створінню. Тепер коли батьківство йому щораз менше загрожувало, Славко Ілакович знайшов теоретичне, наукове, так, наукове виправдання такого стану, використавши для його підтвердження і цитату Сенеки Нон ест магнум сіне мікстура деменція, нема величі без домішки безумства, мав велику вартість як особистість а не як носій спадковості. Творчий дух роду Ілаковичів на ньому Славкові закінчував свою мандрівку. Все це спомняло батька глибокою турботою про сина-одинака. І тепер була книга в руках Славка. «Що ти читаєш?» Славко неохоче показав йому книгу в сірій оправі на німецькій мові «Отто Шпенглера». Роки вирішення. Я не припускав, що ти аж так добре знаєш німецьку мову. Нею пише Гітлер свої твори. Чи цього досить для татка? Не читав я Гітлера творів. Славко зламав губи у погірдливій усмішці. А хоч би й прочитав, що з того зрозумів би татко. Ілакович зарожевівся. Тебе на світі не було, коли я читав Фауста у оригіналі. А всі ви, австріяки, знаєте німецьку мову. А що з того? Я не це мав на увазі. Дух епохи – це не доходить до тата. Ритм сьогоднішнього дня. Та що я буду з татом про це говорити, коли для татка все це турецька грамота? Я до свого батька – не ужив би такого порівняння. Е, то було колись, татко. Тепер між молодими і старими прірва не лише віку, але світогляду, відчуття сучасності. Ще ніколи не була така гостра колотнеча поколінь, як у наш час. Я прочитаю таткові один абзац у своєму перекладі. Прошу послухати. «Людина – це хижа звірюка». Завжди це буду повторювати. Всі праведники і соціал-етики, що хочуть бути поза цим станом чи вийти поза нього, це тільки хижаки з повибиваними зубами. Дивіться на них. Вони заслабі, щоб читати книгу про війну, але збігаються на вулиці, коли станеться нещастя, щоб розбурхати свої нерви видом крові і зойками». «Що, татко, на це?» «Дякую за поуку, відповів сумно Ілакович батько. Отець Сидір вдав трохи ображеного, щоб приховати подив, що народжувався в нього до ерудиції сина. Для навчання хлопець не мав голови, зате скільки він тепер читає. І то переважно наукові книги, ба навіть німецькою мовою». Якщо Гітлер справді має навести новий порядок у Європі, розуміється, на Україні теж, то йому потрібно буде чимало послів та різних там аташе у всі країни світу. А хто з українців мав би займати ці посади, як не ті, що активно боролись за приспішення цієї історичної хвилини? Славко слабенької комплекції. А яке це має значення для дипломата? «На худорлявому краще лежатиме фрак», – посміхнувся мимохідь, забувши, що він не сам. «Що таткові так весело?» – грубо перервав пряжу його мрій Славко. «Хай тато, замість декламувати вірші, іде до мамці, з мамцею щось знов погано!» Серце шарпнулось у грудях у отця Ілаковича і ступнуло болюче двічі підряд. Спричинив це не так ляк за здоров'я дружини, як острах перед неприємними ускладненнями, що їх може принести хвороба в дім. Сидір Ілакович був на тій стадії людського життя, коли чоловік прагне гармонії і спокою. Мріяв про буття, яке можна порівняти до плавання човником по спокійній поверхні озера. Вода сама несе його, а людині тільки й зусилля, що коли-неколи, Плюснути веслом по воді, щоб надати човнові правильний напрям. А смерть, яку так влучно порівнюють у святих писаннях до пристані, мала б бути єдино переходом з тимчасового у вічний сон. На батистових подушках, у притіненім покою фіранки, як видно, ще з вечора не розсувались. В нічному з численними рюшками каптанику лежала його дружина Наталя. Виснажена, з підкруженими очима, з блідими, кривавими губами жінка нічим, дослівно нічим, не нагадувала молодої, кістлявої, з орлиним носом і чорними іскристими очима негарної, але пікантної дівчини, з якою багато років тому познайомився Сидір Ілакович на станційці в гірській місцевості. Подружжя красення Сидірка Ілаковича, теолога, з негарною світською панною Річинською, що навчалась в якомусь швейцарському пансіонаті, була сенсацією з одного і другого боку. Знайомі і родина молодого теолога дивувались, як це він, такий вродливий, такий добре уложений, з такої родини, з таким поводженням у товаристві, серцем голуба і личком херовима, дотепер не угледів собі пари серед попівських дочок. І найважливіше, що він побачив у тій кістлявій заграничній папузі – Добре, що хоч не мавпі. Її родина і знайомі теж не могли здивавити, що така світська, з такими широкими планами відносно майбутньої наукової кар'єри на торге така урбаністична, така, така європейська на тален, закрутила собі голову галицьким попиком. А сталося все так. Гірська станційка, де чекали на поїзд група закордонних туристів і молодий теолог, оточена високими горами, мала вигляд денця коробочки. Поїзд спізнявся, здається, розгулявся котрий з гірських потоків та підмив колії. І всі на пероні були тільки тим і зайняті, що зиркали на годинники та обчисляли хвилини затримки. Тоді одна з туристок, висока брюнетка, з рюкзаком на плечах і в незграбних Бергштайнгерах на ногах, чистою українською мовою, спитала Ілаковича, чи не знає він, коли точно повинен був приїхати поїзд. Якраз знав. Дівчина подякувала йому за інформацію і пішла до своїх. Коли прийшлося сідати у вагон, Сидір випадково, як думав, знайшовся разом з іноземними туристами, що розмовляли поміж собою французькою і німецькою мовами навпереміну. Поки доїхали до Станіслава, їм треба було пересідати на львівський поїзд, Сидір мав уже її адресу з прізвищем, знайомим зрештою йому, і датою на побачення, чи то пак рандеву. Пізніше призналась йому Наталя, що ще тоді на пероні сказала собі – або він, або ніхто. Ясна річ, не докінчила своїх природничих студій в Цюріху і за три місяці була вже попадею. Коли після бенкету і знайомства з широко розгалуженим родом Ілаковичів і Річинських повіз молоду жінку на село, вона поставилась до свого нового життя наче до забави. Ловила курчат, заносила їх у покої, стелила їм подушечки, не мігши до сита налюбуватись їх наїженим комічним пушком. Теляткові почепила голубу стрічку на шию. Казала собі приводити малих дітей з села, купала їх служницею, потім частувала цукерками і бавилася у кіндергартен – дитячий садок, подібний до тих, що їх бачила у Швейцарії. По кількох місяцях мала досить тієї забави. Повернувшись одного дня з похорону, застав Ілакович дружину пригасло. Правда, було так? Що п'ять днів не переставало цяпотіти стріхі маломовну та понуру На його наполягання зізналася врешті, що має досить села Була це для Сидора така несподіванка, що потребував часу, щоб повірити тому, що почув А кіндергартен? А аптечка? А курятка? А манюні телятка? лушатка. Досить, досить, досить болота, гною, холодного виходку, бараку душу, відсутності інтелігентного товариства, опери, кіно, перукаря і так далі, і так далі. Ще тієї самої ночі серед поцілунків обіцяв їй, що буде старатись чим хочеш перебратись до міста. І так пройшло двадцять п'ять зим і двадцять п'ять здебільша сльотавих осенів а в їхньому житті хіба те змінилось, що Ілакович тричі міняв сільські парафії. «Що тобі, мамцю?» – спитав притишеним голосом, хоч з першого погляду пізнав, що рвала. «Знову щось жолудком у мене не в порядку. Не повинна була я їсти на вечерю молодих огірків, але новалія завжди кортить, а тепер маю». Взяла чоловіка за руку. Рука Сидора, ніби у сплячої людини, зберегла повну пасивність. Наталя відчула це, стиснула губи. «Подай мені колонську воду!» – попросила. Звохчила руки, витерла ваткою лице. «Орися дома?» – спитала про невістку. «Тобі Славко не казав, учора пізно ввечері привезла коня, а сьогодні в досвіда... Поїхала мінятись з кимось там чи продавати. Наталя вже не слухала, що говорив чоловік. Дивилась на нього закоханим, меланхолійним поглядом, милувалась ним. Який ти гарний, мовила поволі. Може, ще краще, як тоді, у Карпатах. Шкода, що не вільно буде тобі вдруге женитись. Не говори дурниць, мамцю. Отець Сидір не міг з'ясувати для себе, чи йому більше жаль жінки, яка може померти, чи себе, що мусив би залишитися вдівцем до кінця свого життя. А взагалі такі натяки пригноблювали його і відбирали Ілаковичу добрий настрій на довгий час. Тому, не маючи попередню наміру, сказав те, що хотів приховати від жінки, аби приберегти її нерви. Ти знаєш, мамцю, парафіяни відмовились переставляти піч у кухні. Так, звелася і сіла на ліжко. Без подушок виглядала ще страшніше. Припліскана відляжання голова, звичайно, причісуючись, підкладала собі пуклі свого вичесаного волосся і тонка, у шнурах жил шия, робили її просто фізично неприємною для ока. А чому, чому відмовляються? Отець Сидір зарожевівся. Соромно було йому признаватись перед дружиною, що стадо відмовило у послугу пастереві. Звалюючи на якусь причину посторонні впливи, власне кажучи, вибілюючи своїх парафіян, Путано переповів Наталі свою розмову з Петриком. Вислухала її без обурення, з єхидною усмішечкою на губах. «Я рада, що так вийшло!» «Ти рада?» «Готов був подумати, що маячить!» «Рада, ще раз кажу! Рада, що все ж таки я мала рацію! Я...» Вона поплескала себе долоною по кістлявих грудях. Я мала рацію, коли ціле життя ненавиділа їх. Ох, Боже милий, як я їх ненавиділа! Коли б тільки міг уявити собі, як я їх ненавиділа! Вона була наче в екстазі, палала вся, де ділись її кволість і байдужість до всього довколишнього. Ілакович відчув до неї подив, подібний, що його маємо до стихійного пожару, коли гасимо і рівночасно з ним. «Ти, дружина священника, їмость, мала стільки ненависті до моїх парафіян? А я був переконаний, що ти увійшла в роль. Ти ж ніколи, крім тієї однієї ночі, не скаржилась на свою долю. Га, увійшла в роль. Сміятися і плакати мені хочеться, Коли таке чую від тебе. Все це, Сидоре, була одна комедія, Один великий драматичний театр. Я перш за все ненавиділа їх за те, Що вони причисляються до того самого народу, Що і я. Я ціле життя зневажала їх за їх бідність, за ту безпросвітну галиційську нужду, за їх покірність, за оте шапкування перед кожною лянкою, за тупу примиреність з кожним нещастям і, о іроніє долі, силою факту свого народження я належала до них. Отець Сидір вухам своїм не довіряв. Звідкіль прийшло це до неї? А чи, може, було раніше, а вона його маскувала, як, зрештою, все своє духовне нутро? Взяв її такою усвідомленою, чи набула ту освіту паралельно Славковим, поглинаючим тайком перед сином і чоловіком, то ми з бібліотеки націоналіста. Нічого поки що не розумів, дав їй виговоритись, і на це не було ради. Вона говорила, говорила, то був мій народ, моя нація, моя національність, якої я все життя соромилась перед чужинцями. Я ненавиділа ту цілу вашу Україну, через яку приходилось мені стільки разів червоніти. Коли мене запитували, хто я по національності, я соромилась признатись, що українка, бо майже не було випадку, щоб мене не запитали додатково. А що це за нація? Скільки вас? Вас іздасть кеске, а де лежить ця ваша держава? Мені соромно було. Мені щоки палали стиду признатись, що нас майже тридцять мільйонів, але ми не маємо своєї держави. Ми під цісарем, ми під цісарем, служимо у своїй хаті. Але ти цього не розумієш. Ти, що позавідним і Карл Бадом носа ніде не показував. Ти не можеш зрозуміти цього пекучого сорому. Мамцю, ти все ж таки несправедлива. Я тільки що відтворив у пам'яті уривки з Івана Вишенського. Що за краса, що за сила. Геніально, мамцю, але ти, певно, не знаєш цього твору. «Ах, оближ! Лише мене, прошу тебе з вашими геніальними Шевченком, Франком і Лесею Українкою. А хто їх за кордоном знає? Хто чував про них? Хто там знає нашу мову, щоб я могла, як це робить француз, німець чи англієць, прочитати їм їх твори в оригіналі?» «Коли в товаристві не раз читали в оригіналі – Шеллі, Байрона, Шіллера чи Верлена, то ніхто і признатись не посмів, що не розуміє мови, на якій написані твори тих письменників. А кому прийшло б хоч на думку почуватись ніяково від того, що він не знає української мови? Мова. Але крім літератури є ще живопис, музика. Хто знає наших художників? Де їх картини по світових музеях? Дозволь мені перебити тебе, мамцю. У Луврі є картина українського художника Єжакевича. О, Боже, на 30 мільйонів народу одна картина в одному світовому музеї. Та це хіба не сміх? А ти ще гордишся тим? «А де ваша музика? Ви всюди кричите про себе, що ви дуже музикальні. Де ваші бетховини, шопени, римські Корсакові? «Почекай, мамцю, коли вже на те пішло, то Чайковський українського походження». «Гоголя батько теж був українець, а син не захотів ним бути. І я його розумію. Я його прекрасно розумію». «Мамцю, не хвилюйся так». Бо це може тобі зашкодити. Я хочу тобі пригадати, що не такі ми вже й бідні духом. Мелодійність української пісні відома на цілий світ. А українська мова на третьому місці помилозвучності. Ти зовсім наче не з нашої планети. Знаю, знаю, ви співучі, ви танцюючі, але не для себе. Все це тільки на показ для сусідів. А для себе маєте присумні думи. Геній вашого народу розтрачується на те, щоб подобатись чужинцям, щоб десь хтось похвалив вас. Блазні, от хто ви. Співами і танцями ви робите політику, бо не маєте чим іншим. Для пропаганди української справи будете гопака витинати – а для себе дома маєте Україну з терновим вінком і кайданами на руках. Вашої відваги вистачає якраз для того, щоб повісити на стінах рушники з революційним вишиваним гаслом «Борітеся, поборете». «Що з тобою, мамцю, я тебе не впізнаю?» «Не пізнаєш? А як же ж ти можеш мене пізнавати, коли ти мене ніколи не знав?» Так, я тебе не знав, але почекай, почекай, потер за звичкою хребтом долоні своє породисте підборіддя. А як же ж я прожив стільки років з людиною, якої не знав, стало йому лячно. Такий вибух може бути останнім спалахом енергії перед смертю. Натален буде вмирати. Тепер уже не сумнівався щодо цього. Підсвідомо втягнув носом повітря. Поміж пахощі одеколону виразно просотувався трупний запах живої ще людини. Як сповідник знав добре цей зловісний запах. Так, кінець. Такий несподіваний. Наталка Річинська вдруге показала свій характер що за сила волі, що за нелюдська завзятість, скільки років вміло грати роль провінціальної овсім овшім гімості поруч з такими мислями, з такими поривами в душі. Раптом, наче б хто взяв за руку із темної кімнати, повів на сонцем залиту веранду. А чого ж дивуватись? Та ж вона з роду річинських. Не міг зміркувати, чим це пояснити, що мати і син, такі різні по натурі, такі чужі собі в житті, в цих питаннях думали, застрашуючи, однаково. Яким робом пояснити цей процес? Прийшло Ілаковичу на думку словечко, що ним залюбки грався Славко. Євгеніка. Чи має вона тут якийсь вплив? Може, справді. Натален зробила помилку у своїм житті, що вийшла заміж за українця та ще попа? Була б одружилася з німецьким чи французьким швейцарцем, а не терпіла б ні вона, ні її діти почуття меншовартості. Яку фатальну помилку вчинили ви, пані Наталко? А злий дух, що штовхає людину в гординю, підшепнув йому облесно. А де ж вона знайшла б серед тих голоколінників красення рівного тобі, Сидоре? Сидоре, прошу, скоренько, іди принеси мені води, тільки, не дай Боже, настояної. Хай дівка викрутить свіжої з криниці. Через кілька хвилин увійшов з водою на підносі. Каваснуватий запах у кімнаті, і змучені очі Наталі сказали йому, що вона знову рвала. Напилась води, прополіскуючи незамітно нею рот. Лежала спокійно, як на рухомий предмет. Після вибуху енергії наступила реакція, повна апатія. «Сидоре, як мене не стане, то не відпускай Славка від себе. Вона заклює його». «Бідна моя дитина!» «Не говори дурниць, мамцю, в тебе просто нерви. Може, все ж таки поїдемо до лікаря? Міг би і Філько оглянути тебе!» Схопила його за руку, стиснула сильно і примусила заглянути собі у вічі. «Дорогий мій, я боюся лікаря, боюся почути правду!» «Не гнівайся, Сидоре, що зіпсую тобі настрій, але якби до чого, то пам'ятай, коханий, що я не хочу лежати серед мужиків. Лише у Львові на Личаківському, у родинній гробниці Альфреда Річинського. Я ж просив тебе, мамцю, бути розсудливою і не говорити дурниць, ти, певно, й уночі погано спала». «Хай Славко побуде біля тебе, а я поїду у наше». «По лікаря?» Жах зробив її очі непритомними. «Не лякайся, дорога, без твоєї згоди лікар не переступить порога нашого дому». «Не по лікаря, хоч може і пораджуся у філька, але не це головне. Мені треба до староства». Дай я поцілую тебе в чолко. Ледь черкнув губами чола, потім руки. Вийшов на з кімнати, Хоч дружина не збиралась засинати. О, Господи, якщо воля Твоя, Щоб забрати її в мене, то не зволікай. Не продовжуй мук їй і нам. Гуманність лікаря стає варварством там, де безнадійно хвору людину у муках підтримують всілякими способами при житті? Що за антигуманістична етика, на яку так полюбляють селатись панове ескулапи? Найвища гуманність, спокій людині, хоч би за ціну вічного? Минаючи передпокій, заглянув мехцем у дзеркало, і знову сатана виріс йому за плеча. «А ти ще нічого собі, Сидорку, не буде тобі відбою від молодиць, як Господь покличуть їмось до себе!» «Тьфу!» – сплюнув з щирою огидою. Сатана відбіг від нього, ніби від свяченої води, закрутив хвоста бубликом і знову скочив йому на плече, щоб шепнути до вуха. «А преосвященний довго не потягнуть, у них склероз мозку». Один інсульт і по них. А чия ж серед безженних чи повдовілих священників більш відповідна кандидатура, Сидорку, як не твоя? Як то «Бог дав, Бог узяв». А що коли переставити слова? То як вийде «Бог узяв, Бог дав?» А врешті кому, як непотомкові Ілаковичів, українських вельмож, що вовремя люте не покинули Української церкви і не перейшли на латинський обряд, належала б ця висока честь. На хвилину, яка була чи не була, уявив собі єпископську митру на своїй голові. О, не посоромив би високого свячення. Що ж, жінка за єпископську митру, згода. Щезни та пропади. Отець Ілакович сотворив у повітрі хреста і вийшов на веранду гукнути на сина. Голова йому закрутилась так, що мусив схопитись за поруччя. У старостві на посаді референта від справ політичних працював колишній товариш Ілаковича ще з гімназії Евзебій Квасниця.